Чувався так, наче мені плюнули в обличчя. Я передзвонив Миколі до Києва, вів далі Євген Ігнатовський. Оскільки ви не виходили на зв'язок, ми далі шукали в транзитній зоні. Як довго в душі я лютував. Врешті-решт останнє слово виявилось за таємною поліцією. Мене шикарно, філігранно відошукали. Це як продути у футбол на останніх хвилинах забивши гол у ворота пасом із центру поля. Мабуть, години півтори, може навіть більше. Падлюки не стримався я. Мене примусили повірити, що ви пішли, після чого вивели з терміналу. Потому ще годину тримали в офісі служби безпеки. Бляха, до цього моменту я був певен, що ви з послом поїхали додому. Відтак я стисло переказав історію, Розпокусливу чорняв. «Що збираєтеся робити?» – поцікавився Аташе. «Вилітаю до Києва в неділю по обіді, ще дві ночі. Мабуть, просто сидітиму в хостелі. За мною, схоже, шпигують. Я не про те. Що ви збираєтесь робити з цією історією? Хіба є якісь варіанти?» Після бійки кулаками не махають. «Варіанти завжди є. Ви можете приїхати в посольство і написати заяву. Спираючись на неї, ми підготуємо офіційну ноту, яку подамо Міністерство внутрішніх справ Сирії. Сирійські власті будуть змушені почати розслідування. На такому рівні вони вже не зможуть відкрутитися. Крім того, заява буде передана і зареєстрована в нашому Міністерстві закордонних справ, де контролюватимуть те, як сирійці ведуть цю справу. Я навіть не знаю... Я вагався. У будь-якому разі приїздіть до посольства, принаймні познайомимось. Я звів очі, притиснув трубку до плеча і ще раз помахав агенту. Я отримував якусь воїстонасадистську насолоду, кипкуючись. Диктуйте адресу, зараз приїду. За півгодини таксист висадив мене посеред кварталу, забудованого приватними Одно- та двоповерховими котеджами в європейському. Чимало з них виявилось посольствами європейських та азійських країн, про що свідчили прапори на балконах та над ганками. Євген Гнатовський чекав мене на подвір'ї чималого особняка, над яким тріпотів жовто-блакитний прапор. Аташе виявився високим худорявим хлопцем у сірому костюмі, закуратно розчесаним. Волосся. «Приблизно мого віку. Ми міцно потисли один одному руки і зайшли до будівлі посольства. Всередині посольство виглядало ще більш симпатично, ніж зовні. Інтер'єр радше нагадував стильну заміську вілу, ніж офіційну установу. Євген запропонував чай, приніс солодощів. Ми довго гомоніли. Розташувавшись на зручних кріслах посеред кімнати для прийомів, я в усіх подробицях виклав події минулого вечора, після чого Аташе повторив свою пропозицію стосовно написання офіційної заяви. Я замислився, до останнього моменту не знав, чим мушу це робити. Річ у тім, що я люблю подорожі, пишу книги, які популяризують мандрівний спосіб життя, толерантність, космополітизм. Створюю їх таким чином, щоб людині після прочитання захотілося покинути все і самій податися в манд. Подорожі змінили мене, і я вірю, що вони можуть змінити будь-якого українця. Вони демонструють усе найкраще, що є в сучасному світі, в той же час навчаючи Офіційна нота, надіслана через МЗС, могла спричинити чимало галосу, і це було не зовсім те, чого я прагнув. Сирія – чудова країна, і я геть не хотів, щоб її імідж постраждав через один прикрий інцидент із надміру з полковником таємної Я вагався, думаючи, чи варто розкручувати цю історію аж на такому в мені клекотіла пекуча образа, але, об'єктивно кажучи, в підсумку, ніхто не постраждав. Крім того, була ймовірність, що сирійська бюрократична машина знайде цапа відбувайла, а справжній винуватець містер Ямалайський пік на погонах залишиться неторканим та ще й підсміюватиме. А про те, що більше думав, то менше залишалося в думках толерантності, а бажання справедливості навпаки більше. Мовчазний шантаж у відділку, прямі погрози, облудні посмішки та диявельська хитрість – таке не можна пробачити. Раптом подумав про те, чим закінчилася б ця катавасія, якби за мною не поїхав посол. На моєму місці міг опинитися хто завгодно – «Росіянин, українець, швед чи британець?» І тоді я погодився. Євген Ігнатовський приніс спеціальний бланк, на якому я стисло розписав учорашній інцидент. При цьому наголосив, що винним в усьому вважаю полковника таємної поліції, начальника зміни, який заступив на чергування о 8-й вечора 3 лютого. Закінчивши, спитав у Єва що йому за це буде? На надто жорсткі заходи, не сподівайся, сирійці не дадуть в образу своїх, але після офіційної ноти вони будуть зобов'язані діяти. Найбільше, ймовірно, полковнику дадуть сувору догану, а для решти офіцерів проведуть накачку про недопустимість такого поводження з іноземними громадянами. Аташе подумав і додав, У. У разі повторення, гадаю, він полетить з роботи. Хай так, сказав я, і підписався внизу документ. Насправді містер крута чорна уніформа так і не отримав догани.